Euskal Irratiak, Antzete Irratiarekin, entaian, larogeita mar puntu bostan. Elikatu, jan, sabela bete, eta zer jan, eta zer egin. Ja analizateko eta nola eskuratu elikaga joiek, eta nondik, hori zanda gizakionkezkan nagusia milaka urtetan. Gaur egun aldiz, salte betetzen dugu sabela, baina zein preziotan, eta zer jaten dugu eta nondik dator jaten dugun hori. Garaiak aldatu dira, baina galderak bere horretan segitzen dutelako, aitzurra! Edo bestela esan da, zer jaten dugun eta nondik ateratzen den. Beno, ba. Eta intxete eratian segitzen dugu, ordu erdiz goizeko hamarrak bitartean hain zuzen ere ba. Aste azken ero bezala eta itzen bezala itzurrak, ba, laboran txaz eta lehen sektore azte oroar eta duguna hitz egingo dugularik hain zuzen ere eh? ba. Gaurko gaien zerrenda ipatzeko lehenik eta bene, be? ba, Aste azken bezala Gure laguntzailea Miguel dugu gurekin, Miguel? Eso egunon Egunon, ba. e, joan den Astean itzen genuen bezala, e, Astero atal batzuk izango bitugu finkoak E, kultura agenda edo, nekazaritza, laborantza agenda izango da bata, bata, baina balazki baten, lantzea ere, e, gogoratuko dugu. Hori da, bai, gaur e, babarruna lan dugu, babarruna egualdean deitzen dena edo e, hemen iparraldean gehiago maikola eta hitz ba, ezberdin ezagutzen da ondarribi adibidez leikuak deitzen dutela uhum. eh hoye landuko du pizka ongi da ba e, jan jaten behitugu baina eh non biatosten eta e, zer diren berez eta nola lantzen diren e, jakingo dugu baina gaurko gai nagusia aintzuzenera ba eh udaberriak eta udak baita udazkena hasiera hain zuzen ere ba, nola Joango denbaratzetan aroari begira eta horren eragina izango dugu aipagai eta hortasitz egiteko gaurko gonbidatua hain zuzen ere ba elkarteko e, ba pantxika zuet dugu gurekin e, pantxika egun hono beno bale nik eta beñ eta babarrona ipatu baino len eta gailo hontan e, sakondu baino len e, jakin nahi genuke zer den ble elkartea biharko e, lurren e, elkartea Bai, biharko lujan elkertea sortu zen dola Ogoi Urte. Aorten uspatzen dutugu Ogoi Urteak. Bat dugu biztagan hausia elduden hostilarean. Behiro ere luzatzeko proiektu hori. Entolatzen ditugu formakuntzak, uh, laborari erantzat dedikatuak, laborantxa biologikoen pratikara paxatzeko. Blek, asizzen dola Ogoi Urte idu kideekin. Laborari ekologikoan zirenak eta orain dira ipagaldean ehun Tahirurogeita bost uh -huh. eta hori sertifikatuak ekologikoan Ejan nahi du urtez black landu ditu gai batzuk teknikoak etxaldeetan gehiago praktika ekologikoak pasatzeko pasarrazzteko eta gero... Eta ekolozikoan direnak, sertifikatuak, edo ere badira ba laborari batzuk uh, ekolozikoan ez direnak, eta nahi dute, piskanaka, praktika horiek, plantan ez ari, hien etxaldetan. Uh -huh. e, da, azken urte hauetan gertatzen ari dena ikusita, laborariek e, e, alako bilgune elkarteak e beharritu ustela, indarrak e, biltzeko hain zuzen ere, baren laborantxaren garapenerako? Be, bai eta behar da ere ez dago ikerketa lanik fit, de, dira laborariak eiek praktikatzen dutena eta lan kolektibo hori antzinatu du laborantza ekologikoa <hum>, Euskal Ongi da, ba, laborantzan e, aldagai nagusia, edo nagusitako bat e, aroa da, bere hitz egingo du, azken hilabeteotako aroaren e, gora berek e, e, egarri dutena zurekin pantxika, baina urretik... Miguel, va ba, esandakoa, va barruna dugu gaurko produktua, gaurko protagonista, ez zert konta dezakegu. Bueno, dugu? bai, eh, bizatu tint gero osatut informazioa ba, guk e, lanean pues, e, dugun esperientzia pizkat horrekin, eh? eta zorionez daukagu, ozera, teknikaria teknikari hondia hondoan bai. nik esango dituan euskalo, eh? Ba, igual astakeriren bat, eh? Bueno, babarrunaren ba itz teknikoaz dugu ekarriba ez zaigula gehi egip asola fago fa edo eh, ez aki zer, bueno, uh -huh. pontua da lekal enfamiliko bat dela lekalea esan nahi du, ba, bere garapenean lore bat egiten duela, lore hortatik, lore bakoitzetik leka bat edo zorro bat ateratzen da, eta leka horren barruan hasia egiten dela, hazia, babarruna, e, leikoa edo maikola deitzen da duguna, ez? E, beste lekale asko erabiltzen ditugu, ba oso e, oikoak dira e, gure dietan, ez? Ba, e, egualdean barban, garbantzuak, txitsirioak, lentilak, zera, hilarrak, edo iparral enpetipuaa horiek, ze e, babak, egia bueno, e, e, da e, e, zeha zerrenda oso luzea dela oso landare ohikoa dela gure gure dietan eta vai, eta hegoalde e, e, e, e den esaten zala potaje. Hori eh? da, vai, vai, oso proteina iturri a handia da. Es? eta Orduan e, zea, historia pixka bat atera dut eta dirudi da... E, domestikatutako landare zaharrenetariko bat. E, orain dela 65 mila urteko zantzuak ikusten dira e, ba, e, landare horienak, ori, Amerikan sortua edo Amerikatik. Eh? E, gero amabosgarren, amaseigarren mendean e, Espainolek e, edatu zuten munduan barrena eta hain izan zen... E, zera e, ospetsua, non eun urtetan ezaguna izan zen e, mundu osoan, e, munduko bazter guztietan, ez? Gero, horrein kontatuko izue pixka bat, e, zera, ...kultiboaren inguruko setasunarean. Bai, eh? e, e, orduan, lehenengo esaten dena da, errotazioa errespetatu behar dela, alegia. Beste kultibo baten ondoren jartzen dela, eta ez dela izan behar... Ba, ...justo, pues... E, bueno, e, ...babarreuna konsideratua da, fruitua bezala. Eta orduan, saiatu e, behar da, behintzat gutxionez, ez jartzea beste fruitu bat... Ba, uh -huh. fruitu bat egon den tokian, uh -huh. hori gutxienez, eh? Osagarri ezberdinak hartzen bituelako lurretik, edo... Bai, bai, hori da, eta beren garapenak, eh? Bueno, igual, pantxikako esatuko du informazioa, eh? Hmm, bai, Erratik izaten da, rotazioaren. Zentagiharu landareuak hartzen dituzte potazioa lujari, behar dute onditzeko asko, orduan uh, ez hartzea bat bestearen biti potazioa hartzen da, biz fruitu ez hartzen badira pobretuko litzateke lurra ba eta gero ere iten da da sea e, e, barazki bat ba erein egiten dela ez da lan, ez dela landat ereit eta ere iten da normalean aldean, non ba beroa hasten den pizka ba lurra eta temperatura berotzen hasten den ez e, inguruko baserritarrek edo inguruko gure, la, gure baratze baratzezainak esaten dute hilberan egin behar dela Horretan, uh -huh. teoria ezberdina daude. Edo ez? Eri, biti hori entzun Bai, ez? Bai. Dago egutegi lunarra, edo hilargi egutegia horre, eh? ba, erabiltzeko beste egun batean igal zakonduko uh -huh, dugu hortan, borken bai, bai, bai. luzea da bai, ere. Eh? Kontu bai. bitxea date interesgarria, bai. eh, azkin interesgarria. Uh -huh. Gero, ose, ze, ze distanzean? Guk erabiltzen dugun distanzea, izaten da, ba, bera, e, egiten ditugu hiru hasi sartu lurrean, uh -huh. e, normalean sartzen dugu bost... Zortzi bost hamarzentime igual tarte hortan eta beraien artean uzten ditugu hogeita ha mar zenimetro eta gero lerroen artean uzten dugu kasi metro bat. E, Horlo uh -huh. pasillo eroso bat izateko eh. Orduan izan litzateke beraien artean hogeita mar zenimetro hiuna askkas hartua eta ze eh, metro bat inguru, eh? ingurupenditztzen du ze varietatea jartzen den ere. Eh? Bairara varietate batzuk. Toki gutxiago behar dutena eta, bueno, pues, aprobetsatzen alda. Mm -hmm. Gero, ba, beste gauza bat kontuan hartzen duguna eta da elkarketa. Ze beste barazkien ondoren jartzen eh, dugunez. Eta dirudienez, hortan bizitza osoko usoko esperienzia ba, behar dela, orzea, ikusteko egunerokoan, baina dirudienez ez dituzte maite liliazeak. Fa, liliazen familikuak, Alegia, Mai. tipula, baratsuria, mm -hmm. eh, porrua eta etxalota, okertz banago, oie, oie dira... Oiek landaren aldamenetik, ez? Ez, eh, saiatu eh, behar dela, oie behitzat, zaiesten. Hum, eh, hum. Osea, beste guztiekin, eso ditu problema hondirik, eh? Gero, eh, osea, ez du maite, osea, landatu eta erein eta berehala euri asko egiten baldin badu. Uztel duiten dira lurraren barruan, euria hondiak egiten badu, Adibidez, gure sea aurreko udaberrian hala right. gertatu zaigu eta galdu, galdu dugu azi desente horrengatik. Ba, erein euria euri hondia egindu eta pues usteldu inda bertan, ez? E, gero, e, zea, gaixotasun pare bat e, izaten, bueno, ba, e, ose, badago bat berezikietara zorria. Zorri beltza, ba, e, ba zea, hartzen du, inurriak ekartzen du Sorria e, eta orduan, sorriaren e, kontra erabiltzen da normalean saboya, guk erabiltzen dugu saboya. Zea, baita beste produkto bat e, ekologikoan onartu adena, bacillus turin jensiz, hori ere probatu dugu eta ez. Ez da sorri kontra hori. Da gehiago piretre landare bat da, e, margarita antzeko bat, Dai. eta bacillus turin jensiz, ez du... Ez du eragiten Ba pencha guke, egin ditugu nahasketak bai, o sea, eh, bueno, nasketak, o da, era, bai, oza... ajaren kontxa talako bez. Uh Aha, -huh. hori zeinen ba aipatzen geroñoan den astean, piskanaka piskanaka den onartean, bai ikasiko dugula, ba eh, ba Kastorteontantu ba ari gabe, ba ba. bat, eh, Bacillusarekin oso emaitzaunak izan ditugu zorriarekin, eh? Ez dakit izan den casualitatea. <laughs> Edo baño guk eman bereziki baba. E, babani, e, babak ere, kriston problema ditu sorriarena, sorri beltzarena eta horre mangen nuen e, baziluza eta, eta e, finitu zen, eh? Bon. Ongi da. Gero, ose, badago, berezitasun bat eta da, e, dela landare bat e, sortzen duena da, landare bakarra, okerrez bat sortzen duena azotea, eh? Zustraietan sortzen du e, azotea, alegia ongarri bat, e, gero, bere landararen garapenean recuperatzen du azote hori bere likaduraren tza, bere likatzeko. Eta horregatik, e, zera, olako familio hortakoak famili erabiltzen dira, zera, lurra ungarritzeko. Gero, bas, badira motazko, eh, lekalen artean, batzuk dira txikiak, beste batzuk ertainak, beste batzuk behar dituzte makilak eta sareak e, zera, igotzeko, eta hori ja bukatzea aldera. O, orain da momentua biltzekoa ez, eh? normalean hasi garapizkagat denok e, sa, babarruna biltzen. Orduan e, guk konserbazioan inguruko bi ideia ditugu, guk erabili dugu bakarra eta izan da izostea. Isozten dugu e, babarruna, behin bildu dugula e, izoz gailuan, eta horre izaten dugu azte bete inguru, eta ja ateratzen dugu, eta... Eh, ez du problemarik eh, ez du, zeren normalan ez badugu egiten hori ba, igual zorria sortzen zaigu barruan uh -huh. eta jaten ditu pipi eh, ateratzen dira eh, pimpirin batzuk eh, barruan eta bon bonkaltzen aldugu hasi guztia hola hor eh? uh -huh. duan, kongelatuta ez gero badira beste batzuk eh, duguna guk ez duguna probatu arendik, baina da baratsuria eh, baratsuri txistor bat sartuta abarrenaren poltsan bai ba, Dirudien ez usatzen omen du, bapinpirin oiek, eta hori ez. Ongi da. Zukaldatzeko nik uste dut deno daki ez. Eh, hombre, badira, barrietataren arabera, batzuk leka jaten dena, hor egozia jaten da, beste batzuk lehorrean, eta hor beratzen jarri behar da, egosi baino lehen, eta gero badira beste tarteko bat dena, potxa. Gut ditzen duguna, horreindik freskoa denean, oraindik lehortu gabe dagoenean babarruna, Hor saltzen da eta hor e, zuk aldatzen alda egozia ere, ez? Ba, gero, nahi duguna paingarriekin, txorizo eh? eta horiek, eh? Uh -huh, eta gero, prezioen aldetik guk izan dugun azkeneko prezioa e, da aletua, e, baparron aletua, ma bi euro. Hor e, e, duan, aletu gabe ere saltzen dela eta hor prezioa jaisten dela, ia erdira edo buelta hortan, eh? Eta dira babarruna, beste bat. Hortan, eh kontutekiba babarruna aski famatua dugu Tolosakoa, baina eh hemen eskualdean Hondarribiko babarruna ere bada. Bai, bai, bai, bueno, Hondarribiko fama, famatua da. E, ben, peraile, atzen dute, eh ben, beintza beraiek aldarrikatzen dute, osea, eta egia da, oso bueno, eta kultibo mota bat aukate eh, asko egiten dute eh, artoarekin nahastuta. Esaten dute hartuak ematen diola e, gusto berezi bat barra, babarrunari eta saretan e, edo bakarrik egiten den e, babarruna ez dela ingoixua uhum. eta azala zakarrago egiten da, ez dakite ba, elkarketan dirudien hartuarekin betidanik eta e, hemen egiten, e, hemen eta Amerikan ba, izan da elkarketa hartua eta babarruna, ez? Ba, Babaruna aipatu dugu, eh, gora bera guztiak eta aipatzen genuen Babarunarekiko ere eragina izan duela aroak aurtengoan eta baratzaarekiko oroar e, pantxika e, hain zuzen babelel ere Babelelkartean eh, ere, Ikerketa Sakonbat egin duzue, Uda Berriaz geroztik Maiatza Ekainaldera Euria Ezoikoa, eh, Giro Bustia guztiz, Gero leortea Uda Garaian, nola pasada? Maikia ba, da, haukten uh, guraldi usutsak egin duela Eta hori baitu baratzen zain eta bai laborantza munduan oroko uh, gean ondorio eskilagiak ekonomiko mailan etsaldeentzat, eta um, aipatzen dugu da begia, azkenean euria uh, hasi da jotagiran uh, eta ingabe, e, jaina edo uh, lugak ez duera ixeritzen edo gura ez dela ja eta hasi uh, uh, zen uh, kumulatzen uh, lugetan, Eta bat ditugu lujo dezberdinak uh, etxaldetan edo baratzeetan. Baina uh, askotan dira lujak uh, ura ez da egreski jausten. Hor egote zen da, hor gelditzen da. Eta um, otza mantentzen dira lujak, zeta ere euria egindu baina uh, maiatza eta ekainarako uh, uh, aski freskoa uh, ziren, temperaturak. Bez uh, arraroa da ikustea masai gado ekainean. Uh -huh. eta kainean landatzen dira hainitz uh, berotasuna behar dutea, uh, itsa asudareak. Uh, naiz eta landatu zen egutegi azpian uh, ez zuen askki berorik egiten. Uh -huh. Do Negutegia azpian hartu dute uh, atzerapena eta eman dute askoz berantago horten, Eta gero kanpoan e, batzuk e, hil dira segituan. Bazuk itota, e, ikusi e, zenbat teoriaria egin du main landatuta. ta gero nola leortete aipata duzun, gero Noi. bat batean ura hor zen a, azpian, eta zetasuna bazengan hori berotu da, Bat-batean, eta hori, da, pizkate, eh, maiten du inguru gero bat eh, onjo eh, ona dela. Uh -huh. Eta hor, ateratu dira luk, uluk bat zuetan, hola, ezetasuna txikitzen duten luketan eh, onjoiek, eta hori ere eh, eragirak kan dute eta landare askoidila tomatea. Zola nae familiakoak dira uh -huh. tomate piper, pipePE etxaudare? Bai, eguzkia e, e behar duten hori e, e, eta nola ahulak ziren ekainetik eta hola eta batzuk behil dira segituan. Uh -huh. Gero ere aipatzen uh, ginuen uh, bajonetan uh, zorik asko izan dira eta aurten eta negutegi azpian... Uh, oso araroa zen, behinan oso azkarrak ziren, ez dakitzen bat aldiz, bat uh, botatu ditugu, saboya, piretra edo, eta beti hor ziren. Eta... Eurila, temperatura berrak, behinan ezen ere argirik. Eta argia oso importanta da, la, landarenzat zat, ekaina behar da, e, ekia, e, ekia behar da, mm -hmm. eguzkia behar da, eta girri gabe agutzen dira eta polinizazioa gaizki egiten da. Main, uh, uh, erleak eta hoiek ez dira ez dute lanean, ez dira lanean sartzen, hotza eta moduan ere galtze batzuk, or, bai izan dira galtzeaklaseggitan landare irak, gero hoien ondorioak peskanaka eta gero ere fruitu falta pes astapenean gero... Obetu da le, batzu, batzutan, leku batzutan uh, abuztuan eguzkiarekin eta hola, dependintzen du uh, lujaren arabera. Mm -hmm. Eta ere asiak ito dira ere batzutan, eta gertatu da ere batzutan uh, asiak pastanareak, lekaak, mm -hmm. eta uh, lekaek leka asiekin, Olako, askiberanta behitz uh, botatzeko lujerat, eto asitzeko, mm -hmm. uh, laguntzeko uh, alea be, uh, o, bezperatik edo uh, goit ala txiki bat da urran. Uretan. Uretan, mm hola, -hmm. hasten da ateratzen kimua eta reski mm -hmm. ateratzen da gero behin mm -hmm. lujaz, lujan izakiz. Mm Hai. -hmm. Mm -hmm. right. Eh, pol-lintzazio prozesua aipatu duzu, gura eh, aldean ondorioz eh, ba, kaltetua izan da, atzeratua eh, dator? Bai, Orra atzeratua. Ondorioz? Hori da, atzeratua, eta bez, nahiz eta negutegi azpian izan, beranta iru, iru haste beranta dute edo la, mm -hmm. orain maiten dute gehiago, orain da, gudazken etortzen, mm -hmm. eta azkenean aski pite da, udazkena mhm mm aski freskoda bigiro euria mhm mm e, urtetan emandako uda e, uda, berri, uda udazken e, arraroena dugula Esan, esango genezake? ezake be ja seri zen uh, oshongi e, me auch denn bei ik duton bestatzea apenibu, be, ala ere ekaina intsaka ez da askoran izan. Uh -huh. Aipatu duzu, hasi asko ere galduela, uzta pentsatzen dut, horikoa baino txipiagoa izan dela, baina da atozen hilabetetarako ere eragina izango du, edo helduen urt denboraldirako ere, honek guztiak? Ebe baiz eta badira hazi batzuk pasotan ajeak eta hola egiten dira O, ekainean edo uztailan gero mm. negurako, Kontxerbatzeko uh -huh. Lujan negurako, eta ok, batzuk ez dute lohtu ateratzea bastanakak. Baina bueno. guk lortu dugu, baina oso gutxi. Baid. Eta baid. gero ahazua izan da, ere bastanakak ez da ateratzen sobera uh, bero delarik. O, pasatu da, otzatik sobera otzatzen, eta hitzotzen ziren uragatik, eta gero sobera uh, bero. <gülüyor> <gülüyor> Ea, buztu astapenean, eta dizaila. Batzuk beziro egindute irailan, baina nena nahi du, iraireko azitakoak berantago emaiten dute apirila, edola hori da, bada, uhum. negua, ba, ikututu, pasatzeko. Ego batzuk, eh, ba, hogeit zentimetro dituztenak. Bai, ba, e berantu egindak, eta... Hor ba... ere, ari dira, gero eta gehiago, aipatzen, egut egia <coughs> behar da, ba, eera, askotan, eh, egiuntan... <gülüyor> e eh, aipatu duzu dituzu onjoak eh, agertu izan direla kalteak eraginez bestelako xomorro edo eh, izurriteak ere izan du dire. Ba eguraldiearen e, ondorioz ez dakit nolako neurriak hartzen aldira. Eh Bea onjoak ateratzen dira hori irujants ta holako izetasuna ta beroagatik eta gut gutzitseko ere Eiek, egin indahak utitzeko, edo hori izan dira beti Baina uh, ez da ez da utzi behar uh, luha hori uh, negozuan begiro uh, Ura hartzea eta hori, hori duan uh, Eta uh, kentu behar da, uh, ura edo dekompaktatu luha Aspetik bai. uh Hala -huh. egia eh, lurra biratu egin behar da berriz, goldatu, airatu Bai, biratu behar ba ez, zenta mm. ezetaxun duen uh, azpiko partea Bye. gora izanen da, baina uh, ideki, uh, ba dibidez ez dakit... Uh, Goldearekin? Hori da, edo, badira dira, bina dore do bezala, mm -hmm. baknatuak barnatuak. A doz. Eta Hortzak... Hortzu bai, zenbatzuko la... batzuk zenbatzuko la... Ba, sakonera... Hordik zendu du eta, eta, eta piskat, urrat jausten da gero. Uh -huh. Uh -huh. Eta oh, gero ez utzi luga, hola... Eta ongahi berdez, ahiz... Hori haipatzen zuen... Uh, Fabaze, du familia orta bai. koak... Azota ema dutena. Eta azota ere... Uh, hori uh, bultzatzen du ere... Uh, mikrobiako aktibitatea lujan, eta importanta da. Mm -hmm. Eta olua edo lako, ba, bestu lurra. Mm -hmm. Lurra ez, ez izatea zuen, e, zuek egindako txosten hartan, ba, esaten zen duten pixka bat, eh? bueno, aipatzen ai dut, ba, bai? e, zeha, ba, ble elkarteko langileak, ba, bi haltzen dizkugu gute, noizean behin, ba, amak bezalako taldek, e, taldetan ibiltzen garen noi, ba, Olako txosten teknikoak oso no. esker, eh, ba, eskertzen ditugunak, eta bueno, ba, e, txosten hartan e, zea, aipatu zen duen ba, pixka bat e, zea, dena atxeratuko zela eta pixka bat e, ba, izango zirela ilabete batzuk pixka bat gogorrak. Ez? Eta aipatzen zenuten duen pixka bat hori ba, amapeko e, elkartekidei, ba, pazientzi izatea eta hori e, pixka bat. Ez? Baiz eta gero uh, askotanmakak uh, pekoa edo kontsumitzaileak ez dira konturatzen, aipatzen uh, da presioa eta hori begeratzen duen normal. Baina mm. uh, egia da uh, nahi dugu, fen, uh, tokiko ekoizpenak uh, ukaiteko, be, ulertu uh, uh, behar da ere uh, zer gertartzen den eta horurtako ere uh, gure papera horur da ere informatzeko jendea eta... Eta ireko leherzeko be, batzutan eien saskiak uh, betikeagoak izan entziren edo berba ondoko mm. ea betetan ere uh, udazkena ekosiko nola gertatuko den. Kero, Angella. eipatu duten beste gauzatxo bat hor e, izan zen ba, eskatzen zen dutela produktorei ba, argazkiak eta agian indemnizazioak eskatzeko eta hori nol zertan dago? E... Be, prozedura... BLE da uh, franzerz uh, biodakiten ekin da, federazioa. FNABERE, la Federazio Nacional Agritur Biologik, eta xare horretan gira uh, galdetzen, hori uh, indiennisaatio batzuk kalamite agrikol hori. Gero errika pasatzen da, eta erri bako txean, uh, deklaratu behar zen ze uh, ondori bako kantzuen uh, aurtengo egur aldia. Baina askotan uh, beti bezala, baratze zainak ez dira kontutan hartu, ejemu txikiak uh, dutelako, mm -hmm. eta hor ari harri gira hori, uh, barbaz dugu aurten lohtuko, baina beti, uh, ba nahi dugu beti hor uh, plantatu, hor badira labo, ejemu txikietan ere eta uh, ondorio oino lagiagoak dituztez, eta ez dute uh, diru lagintzarik eta hori. Mm -hmm. Orduan aurtean ez, ez dakitea indemnizazioa lortuko lortu duten ez meni. Mm -hmm. Beno, ba, ikusi beharko dugu, goizeko hamarretarako gutxi falta zaigu, Bak. eta musika pitin bat entzuko dugu pantxikaren esakizun batekin gainera. Boial Campo, abandonare la ciudad! Voy al campo. Bueno, ala polla al records eh, tal de al campo. A bestia duzu, hautatu duzu pantxika, eh kultura jenda labur bat eman beharra du ere. Eh, Miguel, kantu eh, hau zergatik? Pantxika. Beste kit beti danik baitatu la polla eta ala dena ke eh, al campo. Ongida. Bueno, ha musika honekin aurrera inen dugu, pantxika eh, eskermila, eh, benetan, gurean izategatik aurkoan. Baina, mi Eta Miguel, eh, kultura agendari dago kionez, edo gure agendari dago kionez, esan dezakegu? Bueno, eh, Azte Arteko, osea, Azteko hitz ordu finkoak aipatuko ditugu, beste eh, zertarako ez dugulako denborarik, eh, eta orduan izango da Azte Artean, Azte Artero bezala doni banelo izuneko azoka, Azte azkenean Ondaian, Endaian eta Onda Ribin, eh? Endaian hemen Errepublika plazan, Onda Ribin zaiti nioi sartzen, eh? eh? no, ze plaza den. Bai, Santa Maria eta aurrean horrean. Santa Maria eta aurrean, justo bai. Atena guzia, eh? saldezarreko Atena guzian. Bai. E, Ostiralean doni izune, berriz, larun batean Azkane, Onda Ribi, Endaia eta Irun, beraz horrez dago itsakirik eta igandean Txokoona jatetxean e... Askaineen bertako produktekin osatutako menu err jaite dute eta guk uh, beti pizka bat eingo diegu propaganda. Ongi da. Ez ere. Bai. Ikatu. Siburun? Siburun. Non? Zabadira, non siburuko askada. Igan dego izan, zabadira ekologikoan no direnak. A dos. Maisord horrekin era teñara. pilota plasan. Eh? Pilota plasan. Mm -hmm. Hor txizordua. Eta gaurko saioa bukatzeko, beste gonbi dapen bat ere lehen sektorea lantzen dugularik arrantza haintzat hartu beharra dugu Itzor berezi bat antoratu baita Mendizoran Kulturgunean, Miguel lehen aipatu dira zu e, Itxasturiak erakusketa haintzuzten ere, endaiare ditxit dela Eta erakusketa hilaren hogeita sortzira bitartean ikusgai badago ere bai. ba, Gauratu garra dugu zehenbait itzaldi ere antoratu bituztena mm -hmm. e, ba, ja, Michel e, Jean-François Larralderen itzaldia da bihar Arintzuztenera etxaldeko zeiterdietan, baina hilaren hogeita lau eta hogeita zeian Andoni Etxarri endaiarrak ere hartuko duela itza eta berera ekarriko duela endaiako eta ondarribiko arrantza eredien historia nola ere berreskuratu nahian beraz musika honekin eta e, bere hitzekin eh? bere bilduko dugu gaurko saioa gutxi gutxiogorabera ipatuko duena laburbildu bildu baitigu, berekin egin dugu Pantsika eta Miguel, Miguel eta Pantsika mi esker, eh? Esker ikasko Hale, ba, Andoni Etxarriekin uste zaitu usta Ba, hanun behiten, ba, endaian nola badaukan ere bere arrantzai historia, ba, endaiari gidotzeko, ba, eskatu nahute, ba, horre zarebaitek egitea, orduan e, inzaldi bat ingoet e, endaiako arrantzari buruz, eta endaiako arrantzai gara da, ba, nahi eta nahi ez, ondorrikoare, haipatu e, behar deguz. Ba, ni bizoatola e, provokaziozela haipatuet e, endaian mostu murteko arrantzai, eh? mm -hmm. zelenta... Ondarbia 1000 eta berreunean e, e, sortu bat zan, Endaia 1000 eta berreita Eta Endaia sort, e, urte hartan sortu bada, eta prezeski e, izasua okupatzeko Ondarbitarrean ondar ondar aurrean. Fra, frantziko irautzen aurretik, kasik eta bueno, negozioa bat zen, baina arrantzatzen, Nauzia Endaian eta mila zespiontara lorieta nola espainola konenaz sartu zartu ziren, eta dena txikitu zuten, hendean gelditu ziren, berroi bat e, biztan, leherronia arrantza eta agusti bukatu zan. Gero e, trenaren etorrearekin, e, okera izan da, hendeiko jendeko elegorrian lan egin. Eta e, garrantzia ondia izan duena da, e, ondarbiko, Arrentzalek e, aukera zutela, endaian, e, sardina batez ere. Jakinik eta 16. barro eta marrean e, zela ondarbiak, eta ondarbi eta hori, e, xerkua gaur bolintzia ditzen dena. Xerkua ondarbiak e, inbendatu zan, eta horren e, horri esker, e, oh, sardina arrentzeka onbiak entzitizten. Eta honetan etorzen ziren saltzera. eta nola hemen, trena etorri berria genuen, Hemen gazitu eta franzi guztia behaltzen zen, orduan horri e, zandide iztio haundi haundi haundi haundi haundiek, baina handei e, esan zen garei hartan franziko lehen portoa, sardina, sardinako lehen portoa.